Godmorgen og velkommen til Euronvestor Morgennyheder. Det er torsdag den 8. juni, og i dag starter med en historie om, at et dansk modeselskab har droppet sit salg af aktier. Vi skal også høre om aktien i GameStop, der er fra Pryl, og så runder vi dagens nyhedsoverblik af med nyt fra Ørsted. Du lytter til Euronvestor Morgennyheder, og mit navn er Laura Rosau. Hande har droppet selskabets aktiesalg. Det bekræfter tøjvirksomhedens administrerende direktør Daniel Søndergaard Hummel over for Euronvestor. Onsdag aften begyndte en mail at på sociale medier, som oplyste til Han København, Københavns potentielle aktionærer, at selskabet ikke går igennem med planerne om at sælge aktier. Planerne har været omgavet af stor forvirring og kritik fra forbrugerrådet Tænk, som kritiserede aktiesandet for at være uigennemsigtigt, fordi det ikke blev oplyst over for køberne, at aktierne i den 4.245 kr. dyre pakke kun var 947,5 kr. værd. Da aktierne i første omgang blev sat til salg, skabte opmærksomhed, fordi Handkøbenhavn er et anpartsselskab, som ikke må sælge dele af virksomheden til offentligheden. Handkøbenhavn forsvarede sig dog med, at der ifølge tøjvirksomheden øh, ikke var tale om aktier i det nuværende selskab, men aktier i et anpartsselskab, som man overvejede oprettet, hvilket heller ikke fremgik de oplysninger, som mulige investorer blev med på hjemmesiden. Og nu er planerne så droppet. I mailen til dem, som har reserveret aktier, står der, at man må erkende, at processen ville medføre flere compliance-krav og administrative udfordringer end først antaget. Han Københavns direktør har over for Vester bekræftet, at mailen er ægte. Ifølge Han København vil de, som har reserveret aktierne, få det fulde beløb refunderet. Aktien i GameStop dropper med knap 15 procent i onsdagens eftermarked i USA, da koncernens regnskab for første kvartal ikke lever op til forventningerne til omsætningen. Samtidig har koncernen fyret topchef Matt Furlong, mens formand og storaktionær Ryan Cohen vil overtage en mere operationel rolle som ledende bestyrelsesformand, skriver MarketWire. GameStop, der under pandemien blev kendt som den mest markante meme-aktie, da private investorer handlede aktien i været for at presse professionelle Hedgefondet, som havde satset på kursfald, sælger videospil og tilbehør via en række butikker online. I første kvartal faldt omsætningen i GameStop med 10%. Du kan finde flere detaljer om regnskabet på youinvestor.dk. Og så er der nyt fra vindmølleland. De to danske vindmøllekæmper, Ørsted og Vestas, indgår samarbejde, skriver Marketwire på baggrund af en meddelelse fra Ørsted i går efter børslug. Ørsted vil i alle fælles vindmølleprojekter med Vestas fremover købe vindmølletårne, lader lavemationsstål og vinger, fremstillet af genanvendte materialer af Vestas. Det kommercielle samarbejde betyder, at de to selskaber ved alle fælles havvindmølleparker fremover vil indkøbe og installere minimum 25 procent af tårnene fremstillet af lavemotionsstål. Onsdag aften har Ørsted også bekræftet sit mål om at have opstillet vedvarende energi med en samlet kapacitet på 50 gigawatt inden udgangen af 2030.